Book 2 22 22 22 Muhadatha qasira raqm 3 Small 3 Small 3 Hal tudakhin Rauchen Sie Rauchen Sie? سابقا نعم. Früher ja. Früher, ja. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Ärgert es Sie, Stört es Sie, wenn ich rauche? stört es sie wenn ich rauche le nein absolut nicht nein absolut nicht das stört mich nicht das stört mich nicht das schabouche an trinken sie etwas trinken sie etwas 1 Einen cognac Einen cognac La Al Nein lieber ein Bier Nein lieber ein Bier Atusafiru hadratuka Reisen Sie viel Reisen Sie viel Na ja meistens sind das geschäftsreisen ja meistens sind das geschäftsreisen aber jetzt machen wir hier urlaub aber jetzt machen wir hier urlaub was für eine hitze Was für eine Hitze! Naam, al-yawm harrun jiddan Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Linadhaab ila shurfa. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Ghadan sategunuhuna hafla morgen gibt es auch eine party morgen gibt es hier eine party kommen sie auch kommen sie auch nach ja wir sind auch eingeladen ja wir sind auch eingeladen